Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd ndugu muslimu karibu tena katika uchambuzi wa kuangazia fawaid za mwisho wa vitabu alfawaid fawaidul jami'a fi khawatimul kutub ndugu muslimu tumetoka safari kutoka al magharibi islami tukaenda almashriq islami leo tunakuja katika the same about the center point ambapo uislamu al almashriq islami na magharibi islami likutokana hapo amboni mji wa Misri sehemu ya mashariki ilitwa al-mashriq islami na sehemu ya magharibi ya Misri ikaitwa al-maghrib al-islami mwana katika karne ya tisa. karne ambapo mwanachoni huyu Allah subhana wa ta'ala alimpa mtihani kwa kuchukua mabinti zake zote na taun Ibn Hajar al-Asqalani na tasliya akatunga kitabu ambacho likita al badl maun fi fadl taun kitabu tutangazia fadla na faida inaipatikana katika mwisho wa kitabu kitabu hii ama kitabu hichi ni kitabu iko very relevant na ni katika vitabu vilivyotungwa kusiana na majanga ambayo ya maradhi hasatan ya kwamba mwanachuni huyu halifiliwa binti yake katika tauna ambayo ilitokare ya kwanza katika mwanzo wa karne hiyo ya, ya tisa ae alikufa binti yake ya kwanza na wapili yani binti yake wawili Moja alikuwa akitwa Fatima na wapili aliyekufa alikuwa ni Alia kisha baada ya miaka 10 katokea tauni nyingine ikamu binti yake na alikuwa mjamzito mwana choni huyu kitabu hichi katika mwisho alitaja faida ambayo siyo islamu tofaa kuzingatia bali inamhus kila muislamu aliyekuwa hai na yule ambaye ameshikwa na amepatikana maradhi. Amehitaja mwisho wa kitabu kisa ambao ni kisa cha ajabu cha moja katika wanachuoni anaitwa Abu Zura al-Razi. Katika kufa kwake inasemekana mwanachuoni huyu alikufa mabtunan matuuna. Alikufa na sababu mbili ni za shahada katika homa huu wa Kislamu, maradhi ya tumbo na maradhi ya taun ambao ndio the plague. Mwanachuoni huyu inasemekana katika ile ihtidhar alipokuwa katika hali ya kufa amezungukwa na wanachuoni wenzake Amba walikuwa ni mundhir Yanasema Muhammad bin Muslim na mundiri mundir bin Shaadhan na Abu Hatima Razı ambaye alikuwa ni kazi yao yake wamemzunguka na baadhi ya ulama wengine ananukuu hii maneno Abu Ja'far al anasema wale wanachuoni wakataka kumkumbusha maneno ya Mtume عليه الصلاة والسلام hili mwanachuoni kama huyu Hawe ni mwenye kufa na wasia huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam laqinu mawtakum la ilaha ilallah. lakini katika ile muhabata ya kwamba yastahi ya, ya kwamba hii kama kuna baadhi ya watu wengine wanaweza ona kwamba nikumbashiria mtu na kifo kwa hivyo fastahiau wamwambia nini kumlakinisha hivi lakini wakatumia njii mbinu ya mudhakara kwa maana chuoni ya kwamba asila baina hum ambao ni ukaribu uliokuwa nao na relationship yao ilikuwa ni katika elimu wakasema tufanya mudhakhara tufanya revision Moja katika unachuoni chuoni alianza aitwa Muhammad bin Muslim hakanza kufanya revision ya ahadithu amezihifadhi za Muadh bin Jabal hadithi yenyewe anasema alianza Muhammad bin Muslim haddatha hadathana Dhahhak ibn Makhlad an Abdul Hamid an Salih wa sakata kisha hakajama ana chuoni mwingine ambapo kazini yake Abu Hatim akataja isnad yake mpaka katika nani A, mpaka kwa Bundar kisha mpaka katika swali kisha akanyamaza hakukamilisha isnad wakimtaka akamilishe Abu Zura isnad hili yaweze kupata fadla ya mtu kusema la ilaha illa Allah katika akhir ya maisha yake alifahamu hili Abu Zura radi na akawa mwenye kuendelea anasema Ibn Hajar faqala Abu Zura hadathana Bundar فقال حدثنا ابو عاصم وقال حدثنا عبد الحميد عن صالح عن أبي غريب عن كثير بن مرى الحضرمي عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه انسمه فاتوفيا منชนي هو وكفا انسمنا وته وليكوه باله وكزونوكا كو وكليا كمونชนي كما هو كبتا حسن الخاتم kuwa Mwenyezi Mungu amemwafikia amesema kalima hii ya mwisho na kuwa pia amepata sababu za shahada ambapo ni kufa na ugonjwa wa maradhi ya tumbo na amekufa na maradhi ya taun na hivyo hivyo na pia amefikia kusema shahada hii kwa hivyo Muislamu katika hili janga ambapo watu wanakufa ulufu wanakufa kwa maelfu kwa mia Muislamu tukumbushe waliokuwa katika ihtidad wawe watasema maneno haya na sisi tuweze kuishi na maneno ya la ilaha illa Allah ili Allah subhanahu wa ta'ala atufikie tuwe na mwisho mwema wa kuwa ni watu wenye kutamka hii kalima katika kufa kwao na tutakomea hapa mpaka katika karne nyingine barakallahu fikum